Какво прави човек, ако личният му лекар внезапно прекрати практиката си? Дали когато мислим за дефицитите в здравната система, освен за недостигащи лекари, специалисти, общопрактикуващи лекари, апаратура и болници, трябва да се замислим и за нещо друго, което липсва в системата. Доклад на Европейската комисия за здравеопазването сочи, че у нас продължава тенденцията на недостиг на медицински специалисти, особено на сестри и общопрактикуващи лекари. Сериозна е и проблема с липсата на достатъчно педиатри. На този фон през декември всеки, който има възможност, може да смени личния си лекар. Склонни ли са хората да сменят GP-то си? Трудно ли родителите намират педиатър за децата си? Ще чуем от репортежа на Добромир Цватков. Според Националния статистически институт, на всеки един личен лекар се падат средно по 1667 пациенти, което е показателно за натовареността на gp поради недостига на специалисти. Общият брой на личните лекари в страната в края на миналата година е почти 4200, а България сред страните в Европейския съюз с най-малко общо практикуващи лекари на човек от населението. Доволни ли са пациентите от качеството на обслужване на личните лекари? И мислят ли да ги сменят, ако не са? Не ми се занимава с смяна на лекара. Срещам трудности, че чакам по 4 часа. А защо според вас се налага да чакате толкова? Ами защото има много пациентите. Аз съм от Някъм... сумата години при нея. Не мога да ви кажа защо има толкова. Просто са си я е харесали хората. От 10 години съм с този личен лекар и съм доволна. Много е внимателен. Винаги се отзовава на на болежките на хората. Аз лично съм доволен от моя лекар и така не бих го сменил. Миналата година или по-миналата се възползвах за първи път смисъл, откакто нали, имам личен лекар, смених си го, но не мислял тук на там да се сменям. А каква е причината? Да сте били доволни от предишния, Защо? През годините на стоп, как да кажа, за всичко изписваше антибиотици, но не се местехме при друг лекар, защото просто не намирах такъв и в момент, в който педиатърката на моето дете се окача, че приема и възрастни, и, и за улеснение за всичко, просто се записахме и ние. А и сме доволни, нали, от лечението към възрастните, не само към децата. Имам най-добрата лична лекарка в това ДКЦ. За сега съм доволна, защото откоро съм приела. Вие защо се сменихте лични лекар? Казвам ви защо. Никога не ми е ни кръвно премерила, ни ми е прегледала, само виклижата ми пише лекарства. А плюс това взимат и за зелена рецепта по 5 лева, което не е законно. Е, да през ли, може да се да лични си лекар, да ли са се възползвали от тази възможност? А, ако има причина, защо не. Ами, имате ли доволни ли сте от лекарите си? Не съвсем, защото няма добро отношение, човешко отношение. Поведение. Да не стане така от на глок, <сък> на по лошо Не по-различно стои въпросът и с педиатрите. В момента в страната работят около 2000 педиатри, като 30% от тях са в пенсионна възраст, което затруднява родителите при избор на добър специалист. Бяхаме и... Сочи ли към кого да се ориентирам? Тя жената, понеже имаше доста пациенти, малко по-трудно ни но като цяло не сме видели някакъв проблем с намирането. Просто от мои познати с деца, казаха, че са доволни от нея. Тя жената и така и на по-преклонна възраст, но най-вероятно е просто добър професионалист и много хора с деца, макар и възраст има при не, и просто много време чакаме, защото просто имам много пациенти. Лесно ми намерихате педиатър? Ами лесно, да, ама не ме е още жената, така че по принцип ми дава контакт, но лесно. Не мога се Тя е доста възрастна, обаче, вече. Пенсионна възраст е, да. Но е много добър професионалист. Трудно я намерихме. Липсата на достатъчно лекари и многото пациенти затруднява работата и на докторите и на сестрите, казва медицинска сестра от 22 ДКЦ и добавя, че друг голям проблем е обработката и съхраняването на огромното количество документи. Yeah. Брой пациенти, които затруднява недостатъчните направления, хартиите, които съхраняваме за пет години, всяко нещо трябва да бъде на хартия, доставя големи неудобства за персонала. Трудно се работи. За Хоризонт довет Добромир Цветков.